Capitolul 7. La vremea când mai zăboveam prin cimitir, ocupându-mă cu cititul pietrelor de pe mormintele familiei, nu știam decât să buchisesc literele, și nici nu prea eram în stare să pricep bine ce înțelesuri formau ele. Căci, de pildă, după ce silabisisem inscripția, soția celui de mai sus, mă gândisem că ridicam slăv năzuința tatălui meu către o lume superioară și dacă la vreuna din rudele mele decedate ar fi stat scris de mai jos nici nu mă îndoiesc că mi-aș fi făcut cea mai proastă părere despre acel membru al familiei nici noțiunile legate de învățătura creștină pe care o deprinsesem prin catechism nu erau prea clare pentru mine mi-aduc și acum bineaminte că rostind, nu mă voi abate niciodată de la calea cea dreaptă, îmi crease obligația de a traversa satul pornind de la casa noastră și luând o anumită direcție, fără să încerc vreodată să cobor pe la atelierul rotarului sau să o iau în sus pe la moară. După ce aș fi crescut binișor, urma să devin ucenicul lui Joe, dar până să-mi câștig acea poziție, doamna Joe socotea că nu trebuie cu niciun chip să fiu, cum zicea ea, drăgălat. Sau, cum aș spune eu, drăgălit Așadar, nu numai că făceam de toate la fierărie Dar dacă vreun vecin avea nevoie de un băiat care să-i alunge ulii Sau să adune bolovani Sau să facă orice altceva Eu eram cel care primea această însărcinare Totuși, ca nu cumva lucrul ăsta să ne știrbească din noblețe Pe polița de la bucătărie era așezată o pușculiță În care, lucru cunoscut de toată lumea, se vârau câștigurile mele Mă bate gândul că, de fapt, erau menite până la urmă să stingă datoria națională, însă știu bine că nu exista nicio speranță să mă înfrupt și eu din comoară. Sora unuia dintre bunicii domnului Upsel ținea o școală serală în sat, adică era o băbuță caragioasă cu banii numărați și infirmități nenumărate care obișnuia să ațipească între șase și șapte seara în compania unor copii care plăteau câte doi penii pe săptămână fiecare pentru a se bucura de acel spectacol. Închiriase o căsuță, iar domnul Opsăl avea o cameră unde noi elevii îl auzeam, cum citește cu glas tare, cât se poate de impresionant și cutremurător, din când în când lovind chiar podeaua. Circula povestea cum că domnul Opsăl iar examina pe școlari o dată pe trimestru. Adevăruie e că în acele ocazii își sumețea manșetele, își răvășea părul și recita discursul lui Marc-Antoniu la asasinarea lui Cezar. Urma apoi obligatoriu odă despre pasiuni a lui Collins, în care îmi plăcea să-l asociez pe domnul Wopsel cu răzbunarea, azvârlindu-și cât să abia pătată de sânge și își făcând sur la vestitoare de război cu o privire care te îngheța. Pe atunci, încă nu avut avusesem de-a face cu pasiunile. Mai târziu însă, dând peste ele și comparându-le cu Collins și Wopsel, trebuia să spun că nu au făcut cinste nici unuia, nici altuia. Mătușa domnului Wopsel, pe lângă că se ocupa de acest așezământ educațional, ținea în aceeași odaie un mic magazin universal. Habar n-avea ce mărfuri erau sau cât costa fiecare, însă într-un sertar ținea o agendă mică și un unsuroasă care îi slujea drept catalog al prețurilor și cu ajutorul acestui oracol B.D. rezolva toate tranzacțiile din prăvălie. Bidi era nepoata mătușii domnului Opsăl. Mărturisesc că nu am reușit să dau de capăt problemei cam ce grad de rudenie avea față de domnul Opsăl. Era orfană ca și mine și tot ca mine fusese crescută cu propriile mâini. O remarcai de la o poștă. Mi se părea mie din cauza extremităților. Părul îi atârna în lațe, mâinile erau nespălate, iar pantofii scâlciați și rupți. Descrierea se oprește însă la zilele de lucru. Duminica la biserică venea la patroace. Bidi, mai mult ca mătușa domnului Opsăl sau ca eforturile mele disperate, a fost cea care m-a ajutat să biruiesc alfabetul ca pe un hățiș de spini, speriat și zgâriat de fiecare literă. După aceea m am pomenit în mijlocul grupului de hoți, cele nouă cifre, care păreau că în fiecare seară pun la cale altceva ca să se deghizeze și să nu poată fi recunoscute. Până la urmă, însă, am început pe bâșbuite și cu mare chin să citesc, să scriu și să săcotez câte puțin. Într-o seară stăteam în colțișorul meu cu tablița, străduindu-mă din puter să-i scriu lui Joe o scrisoare. Cred că se făcuse un an bun de la urmărirea prin mlaștini, pentru că trecuse timpul și afară era iarnă, și un ger de crăpau pietrele. Aveam la picioare alfabetul, după care să mă iau și după vreo două ore am reușit să mă zgălesc cu litere mari următoarea misivă. Drag Joe, sper ca ești bine. Sper ca să pot să te învăț Joe și când o să-ți fiu genic Joe, Joe să mai râdem noi. oi pip. Nu era neapărat nevoie să comunic cu Joe prin scrisoare de vreme ce stătea lângă mine și eram numai noi doi, însă i-am înmânat această depeșă scrisă, cu tăbliță cu tot, iar Joe a primit-o ca pe -o minune a erudiției. Mai să fie! Pip!" strigă Joe deschizând larg ochii albaștrii. Ce mai carte știi zău așa? Aș vrea eu!" i-am spus uitându-mă la tablița din mâinile lui și având sentimentul că scrisul o lua în sus. Păi uite, ăsta e un J, făcut Joe, iar ăsta e un O, adică Joe." Nu l-am auzit pe Joe niciodată citind cu glas tare mai mult decât această monosilabă și cu o duminică înainte la biserică observasem când, fără să vreau, am ținut cartea de rugăciuni pe dos că pentru el era la fel de bine ca și atunci când o ținea invers. Dorind să mă folosesc de ocazia de față pentru a afla dacă, în cazul lui Joe, ar fi trebuit să-l învăț de la începutul începutului, am spus. Da, dar citește și restul, Joe. Restul, zici Pip, făcut Joe privind pendelete scrisu. Unu, doi, trei. Păi sunt trei de J și trei de O și trei Joe. Joe Pip. Mama plecat peste Joe și cu ajutorul arătătorului i-am citit tot ce scria. Nemai pomenit, făcut Joe când am terminat. Chiar că ești tobă de carte! Cum se scrie Gergery Joe? l-am întrebat cu o ușoară notă de superioritate. Nu-l scriu deloc, răspunse Joe. Dar dacă le-ai scrie? Nu pe niciun dacă, făcut Joe, cu toate că și mie îmi place grozav să citesc. Zău? Grozav! Dă-mi o carte bună sau un ziar ca lumea și așa mă la gura focului și nu mai trebuie altceva. O, doamne, continuă el după ce își frecă o vreme genunchii, când ajungi la J și la O și zici, uite, colea un J, O, Joe, ce lucru interesant mai e și cititul ăsta. Din ultima remarcă am tras concluzia că educația lui Joe, ca și forța aburului, se aflau încă în fașă. Am continuat subiectul întrebându-l, tu n-ai fost niciodată la școală când erai de vârsta mea? Păi, vezi tu, Pip cu Joe ridicând vătraiul și văzându-și de treburile obișnuite pe care le îndeplinea când aluneca în meditație, adică scormonitul în jarul din grătar, să-ți spun ceva. Taică-meu, Pip, avea patima beției și când se îmbăta, tăbăra asupra maică-mi cu niște lovituri crunte. Loviturile astea și cele pe care le abătea asupra mea erau singurele din toată fierăria. Mă lovea la fel de încrâncenat pe cât de încrâncenat era să nu-și folosească Nicovala. Mă asculți Pip, și pricepi?" Da, Joe, drept urmare, maica mea și cu mine am fugit de la taică-mea de acasă de câteva ori. Și pe urmă mama și-a găsit de lucru la o familie și-mi tot spunea, a jozi ceea Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că o să ai parte de învățătură copile." Și m-a dat la școală. dar taică-mea, n-avea inimă rea și n-a răbdat să stea fără noi." Așa că a venit însoțit de o mulțime de oameni și a făcut atâta tărăboi pe la ușile casei în care stăteam, încât proprietarii au fost nevoiți să scape de noi și să ne trimită de unde am venit. Și uite așa ne-a luat înapoi acasă și și-a continuat bătăile. Ce-asta vezi tu, Pip?" spuse Joe, oprindu-se gânditor din scormonitul vetrei și privindu-mă. Asta m-a tras înapoi de la învățătură." Așa-i sărmane Joe." Cu toate că Pip," spuse Joe ridicând vă traiul de vreo câteva ori deasupra apărătorii, cu un gest inchizitorial. Dacă stăm și ne gândim și facem partea dreaptă ca între bărbați, taică meu nu era rău la suflet, pricepi? Nu prea pricepeam, însă n-am spus nimic. Păi, nu se lăsă joc cu una cu două. Cineva trebuie să țină oala pe foc pip sau ciorba nu fierbe, așa -i? Asta pricepeam și i-am spus. Și ca urmare taică meu. n-a avut nimic împotrivă să mă apuc de muncă. Și uite așa m-am apucat de meseria asta, pe care o avea și el, dacă s-ar fi ținut de ea. Și-am muncit de m-am spetit, Pip, ascultă la mine. Cu timpul am fost în stare să-l țin eu pe taică-miu și l-am ținut până când a ieșit din casă într-un sicriu vișiniu. Și m-am tot gândit să-i scriu pe piatră cum a fost el în viață. Nu uita, îți spun că a fost la inimă bun. Joe declamă epitaful cu atâta mândrie și respect încât l-am întrebat dacă-l compusese el. Păi eu l-am compus, spuse Joe, de unul singur. Cât ai clipi din ochi? Ca atunci când bați coava calului dintr-o dată, cu o singură lovitură de ciocan. În viața mea nu m-am mirat mai mult de mine, parcă nici nu-mi venea să-mi cred ochilor. Și drept să-ți spun, Pip, nici nu prea era de crezut. Și cum ziceam Pip, m-am tu gândit să-i cioplesc deasupra capului chestia asta. Dar poezia costă bani, orică o cioplesc cu litere de șchioapă, ori mici, așa că nu s-a mai făcut până la urmă. Ca să nu mai pomenesc de alte hangarale, toți banii pe care i-am avut i-am dat maică -mi. Nu prea era sănătoasă și nici nu ducea bine, s-a adus și ea nu peste mult timp sărmana și, până la urmă, și-a găsit liniște. Ochii albaștri al lui Joe deveniră apoși. Se frecă întâi la unul dintre ei, cât se poate de supărător și neplăcut, cu capătul rotunjit al vătraiului. După aia a fost cam pustiu pe aici," spuse Joe. Locuiam de unul singur, Pip, și pe urmă am cunoscut-o pe sorta. Acu, Pip," spuse Joe, privindu-mă dârzi de parcă ar fi știut că n-aveam de gând să cuvințez ce zice. Sorta e o femeie dintr-o bucată." Indiferent ce gândește familia sau ce spune lumea despre acest subiect, Pip, sorta este, Joe prinze să bată cu vătraiul în grătar după fiecare cuvânt, Este o femeie dintr-o bucată." Nu mi-a trecut altceva prin cap să spun decât Mă bucur că așa gândești, Joe." Și eu," replică Joe, luând mi vorba din gură. Eu mă bucur că așa gândesc, Pip." Puțină roșață sau câteva oase mai mari aici, colo, ce contează astea pentru mine?" Am făcut remarca acum că, dacă pentru el nu conta, pentru cine ar fi putut să contez?" Așa-i consimțui, Joe, sigur, ai dreptate, amice. Când am cunoscut-o pe sorta, lumea vorbea cum te creștea ea cu propriile mâini." Frumos din partea ei," spuneau toți oamenii, și eu am gândit ca ei." Iar tu," continua Joe, dacă ai fi putut să te vezi ce mic și prăpădit și firav erai, n-ai fi dat doi bani pe tine." Nu prea m-au încântat vorbele lui. Lasă-mă pe mine, Joe, i-am spus. Dar eu nu te-am lăsat pip, replică el simplu și plin de duioșie. Când m-am oferit să fiu tovarăș de viață și să o duc în fața altarului, când va hotărâi că e pregătită să vină să locuiască la fierărie, i-am spus și aduc cu tine și copilul la sărman, Dumnezeu să-l crotească, i-am spus sorti, are loc și el aici la fierărie. M-a pufni plânsul. I-am cerut iertare și l-am luat pe Joe de după gât. A lăsat jos vatraiul și m-a cuprins și el în brațe, spunându-mi, Rămânem cei mai buni prieteni, așa-i, Pip?" Hai, nu plânge, amice. Când s-a sfârșit momentul ăsta, Joe și-a reluat povestirea. Vezi tu, Pip, uite, cam așa stau lucrurile și așa am ajuns aici. Și acum, dacă tu vrei să te apuci să mă înveți câte ceva, Pip, dar eu îți spun că ți greu de cap, greu de tot. Toamna Joe nu trebuie să știe ce facem noi. O să învățăm pe furiș. Și de ce pe furiș? Uite de ce, pip Luase din nou vătraiul, fără de care nu cred că s-ar fi apucat să facă demonstrația. Sorăta e guvernarea. E cu guvernarea, Joe. Am rămas eu mirat, fiindcă în cap mi se conturase o idee vagă și mă tem că ar trebui să adaug și o nădejde, că Joe renunțase la ea în favoarea lor zilor de la amiralitate sau finanțe. E cu guvernarea, spuse Joe, adică ne guvernează pe amândoi, și pe tine și pe mine. Aha... Și nu prea cântă să aibă oameni cu carte în bătătură, continuă Joe, mai cu seamă să devin eu unul și să mă pun de-a să fiu așa un răsculat, pricepi? Eram gata să-i răspund cu o întrebare și tocmai rostisem cuvântul de ce, când Joe m-a oprit. Stai puțin, știu ce vrei să spui Pip, stai puțin. Nu zic că sora ta nu se poartă ca un tiran cu noi din când în când. Nu zic că sora ta nu ne mai trântește la podea și ne asuprește. Mai ales când o apucă năbădăile pip. Joe scăzu vocea până la șoaptă și aruncă o privire spre ușă. Trebuie să fiu cinstit și să recunosc că e o năbădăioasă. Geo pronunță cuvântul de parcă ar fi început cel puțin 12 de n -mare. De ce nu mă răzvrătesc? Asta voi ei să spui când te-am întrerup, pip? Da, Joe." Păi," spuse Joe, trecându-și vătraiul în mâna stângă, ca să-și netezească perciunii. Iar când se apuca de așa ceva, știam eu că nu mai era nicio speranță. Soră ta, e creierul! E creeru. Cum adică am întrebat în speranța că îl voi hotărâ să-și dezlege limba?" Însă Joe era pregătit cu explicația, așa că n-a mai fost nevoie să o ia pe o Mi-a răspuns de-a dreptul, cu ochii fixați pe limbile focului. Uite, ea e!" Iar eu nu sunt creierul, relua o ideea după ce își desprinse privirea și se apucase iar de netezit perciunii. Și în ultimul rând, Pip, și asta să știi că ți-o spun foarte serios, amice, atât am văzut pe biata maică-mea trudind și slugărind și sfărâmându-și inima fără să aibă pic de liniște cât a trăit, încât mi-e o teamă de moarte să nu cumva să greșesc și să mă port urât cu femeile. Și mai bine să mă fac vinova de altele și să mă chinui puțin. Tare bine ar fi să i iau numai eu pe coajă, Pip. Să nu se atingă niciun de tine, amice. Să-l simt numai eu pe piel. Dar astea suișurile și coborușurile vieții, Pip. Și nădășduiesc că o să le treci cu vederea. Deși eram un copil, totuși din seara aceea îl admirasem mai mult pe Joe. Rămăsesem tot egal ca înainte, însă uneori, în ceasurile de răgaz, când mă uitam la Joe și mă gândeam ce fel de om e, simțeam că locul lui e în inima mea. Oricum, spuse Joe, ridicându-se să mai arunce lemne pe foc. Uite că ceasul arată aproape opt și e gata să bată și ea încă nu s-a întors. Sper că ia unchiului Pambălcioc n-a alunecat pe gheață și a căzut. Doamna Joe mai ieșea din când în când cu unchiul Pambălcioc la târg, ca să-i dea o mână de ajutor la cumpărarea unor obiecte de gospodărie care necesitau aprecierea unei femei, iar unchiul Pambălcioc era holtei și nu se încredea în servitoarea lui. Era zi de târg și doamna Joe era plecată într-o astfel de plimbare. Joe făcu focul și mătură vatra, apoi ne duserăm la ușă ca să auzim când vine brișca. Noaptea era rece și uscată și vântul bătea tare, iar promoroaca atârna albă și înțepenită. Cine zace acum prin mlaștin e un om mort, mi-a trecut mie prin cap. Pe urmă m-am uitat la stele și m-am gândit ce groaznic ar fi ca omul să-și întoarcă fața către ele în timp ce-și dă duhul înghețat și să nu afle nici ajutor, nici milă în puzderia lor de licuri. Auzi apa, spuse Joe. Sună clopoței. Tropăitul copitelor pe drumul înghețat avea chiar o oarecare muzicalitate. Mergea mai repede decât de obicei. Am pregătit un scaun pentru doamna Joe, am ațățat focul ca să vadă fereastra luminată și ne-am mai rotit odată ochii prin bucătărie ca să vedem dacă totul e în ordine. Când am sfârșit, toate astea au ajuns și ei încotoșmănați până la ochi. Doamna Joe a coborât imediat urmată de unchiul Pumblechook, care a acoperit iapa cu o pătură și apoi am intrat toți în bucătărie însoțiți de o pală de vânt atât de rece de parcă alungă toată căldura din vatră. Hei, zise doamna Joe, descotoșmânindu se grăbită și agitată, lăsându-și moneta pe spate atârnată în panglici, dacă nici acu nu o să fie băiatul ăsta recunoscător, atunci nu o să fie în veci. M-am străduit să par un băiat cât se poate de recunoscător, care habar n-avea de ce era de datoria lui să abordeze o asemenea mutră. Nu știu dacă nu l-am drăgălat prea mult, zău așa. Nu ia din alea, mă, Mico, făcut domnul Pambâlciuc, știe, ea avea grijă ia m am uitat la Joe, ridicând din sprâncene și mișcând în -mi buzele. Ea? Și fiindcă sora mea nu l scăpa din ochi, Joe își trecut dosul mâinii pe la nas cu aerul lui împăciuitor, obișnuit cu asemenea situații și o privi. Ei?" se răsti sora mea. Ce tot vă colbați? A luat focasa?" S-a pomenit, remarcă Joe politicos, de ea. Ea ei ea și atât," făcu sora mea. Doar dacă nu vrei să o numești pe domnișoara Heavisham, el!" Dar mă îndoiesc o să îndrăznești." Domnișoara Hevishen din oraș, întrebă Joe. Există vreo domnișoară Hevishen la periferie?" replică sora mea. Vrea să-i trimit băiatul acolo să se joace," zise sora mea, clătinând din cap ca și cum m-ar fi încurajat să fiu extrem de vioi și jucăuș. Ori i-arăt eu altfel." Auzisem de domnișoara Heavisham prin oraș, toată lumea auzise de ea, pe o rază de câteva mile, o doamnă foarte bogată și cumplită, care locuia ca o puznică într-o casă uriașă, oribilă, și se baricada de teama hoților. Ei, firaș, să fiu!" exclamă Joe-ul Oare de unde îl cunoaște pe Pip?" Prostovane răgni soră mea, cine a zis că îl cunoaște?" Păi s-a pomenit adineauri," începu iar Joe politicos, Că Dumnezeu ei ar fi dorit să-l vadă acasă la dumneai ei și să se joace. Și n-ar fi putut să-l întrebe pe domnul Pambălciuc, dacă nu cumva cunoaște vreun băiat care ar putea să se ducă să se joace? N-ar fi oare posibil ca unchiul Pambălciuc să fie un chiriaj de-al ei și atunci n-ar fi putut să se ducă? Nu ziceam trimestrial sau de două ori pe an, fiindcă asta ar însemna să-ți pui prea mult mintea la contribuție. Dar să zicem uneori. Să-i plătească chiria? Și atunci n-ar putea să-l întrebe pe unchiul Pambălciuc dacă nu cunoaște cumva vreun băiat care ar putea veni să se joace acolo? Iar unchiul Pambălciuc, care este întotdeauna atât de îndatoritor și se gândește la noi, cu toate că poate tu crezi altceva, rostit totul pe un ton de profund reproș ca și cum Joe era ultimul dintre cei mai ticăloși nepoți, N-ar fi putut să dea numele băiatului ăsta care stă și se lăfăie pe aici. Chit că eu n-am făcut-o niciodată și pe care l-am slugărit fără să mi-o ceară nimeni. Bravo, strigă unchiul papălcioc, bine zis, la fix, bună treabă, acu' Joseph. Ai aflat cum stau lucrurile? Nu, Joseph, spuse sora mea, încă cu reproș în glas. În vreme ce Joe își tot trecea dosul mâinii pe la nas cu un aer rușinat, habar n încă. Deși nici nu știi, nu cunoști povestea. Poate crezi că nu e așa, dar habar n-ai, Joseph, fiindcă nu știi că unchiul Pambălciuc, dându-și seama că viitorul băiatului ăsta ar putea să atârne de vizita la domnișoara Heavisham, s-a oferit să-l ducă în seara asta cu brișca la el acasă și mâine dimineață să-l prezinte domnișoarei Heavisham. Și, Doamne, apără-mă și păzește, mă strigă sora mea, zvârlindu-și cât coloboneta cuprinsă de disperare, stăm aici și vorbesc cu niște nătărăi și unchiu Pambălciuc așteaptă și va o sărăcească răcească în bătătura noastră, iar băiatul ăsta e murdat din cap până în picioare. Spunând acestea, s-a repezit la mine ca un uliu asupra mielușelului, mi-a îndesat capul într-o găleată de lemn, a dat drumul la cișmea. M-a săpunit și m-a frecat, m-a șters cu prosopul și m-a înghiontit, m-a țesălat și m-a scărmănat până am simțit că-mi dau duhu. Aș vrea să remarc aici că bănuiesc că sunt cel mai în măsură dintre toți oamenii să spun am ce efect are asupra pielii o verighetă frecată cu dușmănie pe ea. După ce am fost trecut prin ritualul spălării, am fost băgată în rufe curate cât se poate de țepene ca un tânăr infractor vârât în zeghe. Am fost pe urmă îndopat în costumul cel mai strâmt și mai cumplit. Apoi am fost încredințat domnului Pamălciuc, care m-a primit cu un aer solemn al unui șef de poliție și și-a revărsat asupra mea un discurs pe care știam că ardea de nerăbdare să-l rostească. Mai băiete, să fii veșnic recunoscător tuturor prietenilor tăi, dar mai cu seamă celor care te-au crescut cu propriile mâini. La revedere, Joe! Dumnezeu să te binecuvânteze, Pip, băiete! Până atunci nu mă mai despărțisem de el niciodată și din cauza emoțiilor și a clăbucului, când am pornit-o cu brișca, n-am fost în stare să zăresc nicio stea. După o vreme însă a prins câte una să licărească, dar fără să mă lumineze de ce naiba urma să mă duc la domnișoara Heavisham și de ce naiba trebuia de fapt să mă joc.